Internet eta teknologia berriak Aste du eta aste arte erogiten oidugun bezan ase, gaurkoan informatika eta teknologia berriei. Tarte hemen argu saioan, gurean da Plastagune... Plastagune ez nola da, empresa orain? Ba, egunea gurenda? da guai. Egunea, bai, egunea, bai. egunea. <risa> <risa> ez es que... <risa> bai. bai, Plastagune ez da guai da egunea, eh? Horri da, horri da. Horri zamerdo. Bueno, marka aldaketa edo bat, eta, bueno, ba, ezken... Bueno, purruzeso urlleu eta da izan da, baina, bueno, bueno marka aldaketa batean... Eh? Buruz, bukatu tutu bai. Aha. Beraz orain ohitu berdez eguneako. Bai, oh, yeah. bai. <laughs> vale, vale. Bai. Perfecto. Bueno, yo le va ba, gaitezen e, gaurkoan e, bueno, e, telefono mugikorraz hitz egingo dugu Samsung Galaxy 3 atera delako merkatura eta uste dut e, nahiko aldaketekin gainera. Bai, hori da. Eh de smartphone Bueno, va, ba, teléfono aurreratu gaur ber merkatuan, pues Galaxyak azken bueno, azken aldian sekulo indarra hartu du, es, e, eta bueno, hainbat modelo atera dituzte eta bueno, hain zuzen ere, beste berri bat zera dute, dala pues hiru e, daite duten auztea, es, e, mm -hmm. Galaxy 3a, esta. E, eta bai, da iPhoneari aurre itzeko, pues dagoen e, telefono ezagunena nola izateko. Mhm. Mm Bueno, e, bere gauza honak izango ditu, oh. baino... E, Prezioa ez, eta... <laughs> aparte de, deprezioa bere defektuak ere baditxu, ez? Bai, bueno, danak ditu ezte defektuak, ez, baina, bueno, <coughs> egi azan, ba, Android sistema ere agila dune gailu ba da, eta justo aurrokan irakortzen dut artikulu bat, nola, baina pues, bi urte edo urte terri, pues, HTC, ez dakit gobaratzen zen, guaine que baja todo, eh, ya si eran pues HTCak, pues hainbat modelo ateratzen zituen, eta hau da seculaco, bueno, arrakasta edo beintzat HTC muiko arasko ikusten zian merkatuak, eta baita ere jendeak asko situen, ez? Hainbat eh, modelo, baina hieia desagertu india, ez? Eta gaur egun, pues eh, Samsungek bade zure galaxiarekin, eh, ba merkatu hori ba kopatu du, ez? Gaina galaxiak ditu hainbat modelo, eh, ditu minia, ditu gero Aisa, bat, eh, hori da. E, Tamaia azberdinak, e, aplikazio, funtzionaletat egin antzekoa ituztena, baina baina, bueno, baina baina bera eta bera bera eta atera ituzte, eta horrek ere, bandia aukera, pues, bueno, hamerkatuko eta ondiagoa hartzeko ez. Jaspie un euro prezioa. Bai. Hmm, Prezio hau aurretzeko nahiko arazo fitzugu askok, ezta? E, ba, bai. Baino eta gainera orain konpañia telefonikoek ez dituztela errazten areta geiago. Hori da. Bai, ikarragarri garesti iritzen da ez niri ere, ez? Eta jo, ba, curiosamente ani e, ba, iPhone, ba bai, bai. e, iPhone baño garesti, per esalmentu per iPhone baño garestiago da, ez? Eta Bueno, curioso da, ene oso garestia, oso garesti egiten zaitez. ez? Hala ere, bueno, ba hauren estrategia kommerzialak izango dituzte, pues merkaturatzeko eta bueno, naiz eta orain, zuko esan bezala, ba telefono operadoreak ba etauden lehenbe zain eh, nolabait e, laguntzeko prestazionarekin ba siur bai dizuela promozioak eta gauza pues jendeak hau moi gorra eskuratzeko, Krisi, garai hauetan jolien atentzioan ditugit, ez? E, e, Samsung eta Apple-ek e, merkatuan eguneko laro gita amarreko mozkinak dituzte behaien artian e, bueno, iruro gita eta hogeikoa Samsung-ek benetan ikaragarri Krisi garai honetan, eh? Bai, bai, bai, eta jo, aurreko batean irakurtzen duen <coughs> Apple-ek berak efektiboan diru gehiago dula estatu gobernu gobernoa, baina estagi tegia bezura da, baina, bueno, zepentzatu abaten duen de, albistea, ez sekulako, azken urteetan jo, enpresabekari dira, ma, sekulako eh, irabaziak izaten, ez ba, irikituzten, eh, bueno izan dituzten, produktu arrakazatzen ondoriz, eta baita ere, irikituzten, eh, bueno, negozio hori du berri, da, ez ez dira aparatuak bakarrik, ez eurien negozio hori duan zartzen, horbeti ba, askotan izan izan, apelestorea, eta Eta Android Marketak eta bar, guzti hori ere, ba, behaien e, mozkinak irabazteko, ba, bideak dira ere <hieres> Bueno, dendetan e, hilaren hogeita bederatzean e, izango da eta suposatzen dut e, iPhonea bezala segituan agortuko den telefono izango da Bai, ba ez dakit, nis nis zelantzaitzut, eh? Ez dakit, eh, oa ere, Samsungen gulortu dut duen iPhoneak eta dutene, nolaiteko gantxo hori edo, ez? Jende asko ikarra herritu, baina, zuk iPhone berria edo iPad berria ateratzen dutenean, jendea kolak egiten nonten da, besperatik, e, dendaren aurrean, eta bautolako zoramen puntu hori duten dute, bezero mm -hmm. kuota bat, ez? Ez dakit, Samsung Galaxyaren kasuan horren beste da Zora mena otte den, ez? Akaso bai, eh? akaso okartu da naho baina, bueno, ez tepentatzen nahi mezteko uh -huh. gago da nik Bueno, bost eh, berritasun ditu, edo bost ez dagoerreik ditu, Samsung Galaxy S2 honek Lehena bizikoa, tamaina, eno da hogeita mairu ngerramoko uh -huh, Hori da, hori da, tamañoa, eh, bueno, eta pixua ez, eh, hendik, bueno, ez da esta... Oain ni nizuk ezan aipon batek ze piso dauken, ez? Baina... Asko, nik uste. Asko. <laughs> ba, du, ere, bai, bai. Eta, bueno, nik uste du erango, ba, ez mazun guztiak, pues, behar berrikuntza kartzen nazi berkoltzela, ez? Ba, tamaño pantalla resoluzio obeago bat, eta tamaño xo, aldik eta handienean eta ero, pues, harintazuna eta autonomia aldetik, pues, obekuntza kartzen naziko dira, mm -hmm. eta galaksearen kasuan ba ikusten da, aldeat, hortik eh hobetu dutela, ez? Bueno, gero ai tracking edo e, begiradaren kontrola edo begirada bidezko kontrola, hori hau berria da, ez? Bai, hori nik e, e, ez nuen ezagutzen, eh zagutzen. da bigarren kamera bat, bazure, ba zure, ba ba erabiltzen dana, pos, e, edo videoconferentzatako edo video deietarako erabiltzen dana, baina badirudi eh aplikazioenek edo eytracking honek ba gure begira da jarraitzen dituela nola eztertu eh egiten dituela. Ez orduan gure begiradaren arabera edo anguluen arabera eta bar, pues pantallan ikusten ari garen hori egokitzeko gaitasun hamenduen eh teknologia bat e, da, ez? Ordu, ez <laughs> Ikusi beharko da benetan gero nola nola daia, horrela esaten dute, ez? Ba teknologia hori ba duen eh Moikor dela ja. Uh -huh. bueno, eta bestalde eh iPhoneren eh, antzekoa eh bai, ahotsaren bidea ezko kontrola. Bai, bai, bai. hori e, da, iPhone-ak Siri teknologia zorizantzan besterikuntza nagusia, pues hauek ere badiru di, pues antzeko teknologia bat e, e, txertatu zertatu dutela uren e, Moikor berri horretan. Betorik, pues aginduak eh ahots ez en batagindu, no, de ahí aquí te cobrí ya lendikere, bagen no, bueno, a veces te la cobrilla que está en batagindu, ba, comando o sea, a hotes a hotes egite gaukera maten duen eh, tecnología que arten duen no, uh bestalde -huh. eh, sea, iCloth sí. apolen casual, noeño eh, será, es, o de ella nena, contúa ahorita O, o, nik uste eta odeianen aria guztien kontu badala, ez, bora, e, iklautatera zen, eta nik uste eta beste guztiek ere aziko diar lapiskate bantzoko lanak egiten, ez, egia da, <coughs> gaur egun, ba, e, aparatu bat baino gehiagoetik dugula, ba gure hartxibotarako zarbidea ez, baina baina arte iten genuen, besorten agailoan zuen dituen, e, telefonan beste batzuk, tablet bat edo baldimago beste batzuk, gero lanean beste portat zitbate ordenagailo batean bat, gaupesan ere beste batzuk eta arras orduan laino edo cloud sistema hauek ahalbideratzen e, dutena da ba, gure eduki hoiek lainoan izatea, bada kanpoko zerbitzari batetan eta gero sinkronizatzea gure aparato guztiekin horrek izanaitu pues nik ato gabean, ba nere tabletean ba, eduki bat edo bat irakurtzen ondoban itsan pues gero Mui korretik ere jarraitu duzak dala irakurten, edo beste... ...zein uh -huh. ekipuratik... ...bueno, berrekuntza da interesantea dia, baina uste... ...merkatoko tendentzia irantzuten dien... E, ...zea badala... ...bueno, eta azkenik Julen... E, ...flip boarra... ...bai, bai, bai... bai. E, ...bueno, hori de... ...bueno, aipateak eta... Bueno, ...makeke kartzen zuen... ...aplikazio bazan, eta eh badiru dauk ere e, ja hartatuta karreko dutela, es. Konturatzen badin bazara, esan ditugu 5 noberade bezala, baina danak <laughs> Applek ja da e, edo bueno, aldenago edo aurre hartu dion eh <laughs> teknologia da, es curioso ala. Era honetan ere curiosa da ze badituzteuren zaltzak bai Samsung eta Appleen artean, ze san Applek e, e, Samsung eh denuntziatu zuen edo du egia zan nola gaitu da e, denunzio hori, pues e, hain zuzen ere, ba bere produktuek, eta galaxiak ustez alain zuzen, ba iPhonearekin duene antzekotazuna delata ez. Eta, behirazte maiz baina tecnologiak ere, pues bueno, oso, leherro berriñakoa dira ez. Mm -hmm. bueno, Hori, zera, e, Samsung Galaxy S iruaren inguruan, mm -hmm. aiskar, aiskar, e, beste imat kontu iPaduko ditugu. Lena, bueno, Apple zale garenok eta diru asko ez dugunok e, beste alternatibat bat dugu. sarean bi Asturiarrei eskerz, da? Bai, bai, bai, oso idea e, kuriosoa, bai. Egia da, bigarren eskuko denda ugari daudela, ez? Eta famatuak, eta gaina, bai, mundu mailan eta bai, estatu mailan ere, beze... Bueno, merkatutako ta interesgarria duztenak, baina hauek geindutena da pues especializatu dira pues, Apple produktutan, eh? Eta gaina izena bera ere, oso kuriosoa ah, da, Jarriote Manzana susadas izena. Bye. Eta ixeneda da, ba, bigarren eskuko denda bat, baina especializatuta ba Mac produktuetan, ez, da? Bai, ordenagailuak Eta zut telefonoak, tabletak eta, bueno, aipatak eta guzti zalduko hituztela, ez? Bueno, hori de merke, merke, en fin... Merke, bueno, bigarren gozkoa, ma hoitu... Depende izango da, hori, ba, produktaren egoera eta urteak, eta guzti hori, ez? Baina, zan haute, nik oso... Oso... Ideia ontzat hartzen dute, ez? Bai, Zainzai, bai, bai, bai, bai, Ze erantzun izan duen, eta jendeak nola erantzungo goz, baina, bueno, jose, ba, nik... E egia zan e, gaur hartez nuen ezagutenean proiektu hau eta benetan kuriosua eta interesantea egiten daitez eta anik uste gaina oi hartu bizkati zatenen agi di alaz, egunkaritanda egertu dira las, e, egun, egun dia, eta bueno, ba, bai. ba, euren harrakazatxoa e, izan gautela egiten daitez Adibidez Julen, haber, zuk honen e, e, inguruko zehaziala e, espertua zehiala e, Macbooker bimila eta amarrekoa Zerian da berrogitan marre euro, zer da, oso merke edo oso gresti? Baina ezka hori betiko da, o sea, Biarrengo eskuko produktutan ba, baloratu behar da, pues, e, e, produktu bat beraren egoera Izan diteke urte produktu bat, baina oso egoera txarrean da, hala, pues, e, mila egarra zer eta ordan asko ziren merkeagoa saldo behar ditzue edo izateke diteke girula urteko produktu baina oso egoera honean dagoena, ezta Orain os, oso oso relativo da, ez eta bigarrengo eskuko zalmenta puntua hoetan eta interneten batez ere, pues badao pues e, utxuño hori nolabait, ez? Eh, salabai da, ba argazki batzutatik eta komentario batzotik pues nolabait fiatu bertea, esu saltanie saltailaer horrotik, ez? Baina baina bueno, eh egoeraren arabera nik bai prezio justua edo edo ez Baina ni guztetan e, olako dendetan lehen interesatua e, ba, prezio justuak hartzen eta batez ere produktuak nolaituko garantia minimoa izan dezaten zantzaiak beha egiteala ez, orduan nik e, bintzat garantia punturi emango nik e, den daunetako gidei uh -huh. Bueno eta azkenik Ikeak atera duela e, kartu izko argazke kamala bat? Degarria benetan, eh? Bai, bai, bai, bai <laughs> Ba, zerreztu egiten, ja, e, bai, IKEA que se rastroiditzen ja, es. bai Nappa edo deitzu dute eh camarau eta pues da, paradoi komairu bat eta montatu beharra. Nikor kurioza hori eitzen daitez, es. Azken finean e, IKEA IKEAren estiloa edo nola iba kiudenago du, sautzen dugu, bose, e, han ba eroesten dugu edo zer, ba gero etzerakarrita montatu behar ditugunei altzairua geiela, pues kamera honen kasu horrela da, ez? Kamera desmontatu dator da eta keuke montatu, montatu behar dugu. Baina nik ulertzen duan leinea, mezenteste uzarri tirarrautako kamera bat, ez? Gainera badu bere USB portua, pues gero ba kamera ke, bueno, eta eta bar está da honen salne orria eta ze festazut ez izango baina hori falta jakiteko ez nik ere ez ez kartoizkoa da ez hori momentu da nego alde bat gustuko baina curiosoa da osa curiosoa da gatarroa Bueno, ba, egunea enpresakoa Julen. Mila esker eh, gurean izate beste aste betez eta urrengo esterarte. Oia, oh, utzi, mila esker.